قرآن محترم معارض کو دوالانا مبتی توسید بحمد سے دور تفسیر قرآن دا ستر نمبر کے سرد شبا محل لا بلا خیل مرغوث کی پتہ اس آر دوزار آرد کی شوری دا دی دو ملاہ دو پتہ آسا تای اشاہ سنت کے سرد این شیریز مرکت دکان نمبر تیس عبد الرحمن بلازان از دین این چوک جانگیرارار سوابی پروپائیٹر موبائل نمبر زیرو او فهم د دین سره من هغه چاله راچوښو الله تعالی خو د فضل لوی دی دا خود علامه ربانی د چاله ورکی او ګور دیځه ک علماء ذکر کئ چې کافر دلته دعا کې سما مشرک کافر دی لکه کافرو من الکتاب لکه علامه روح المانی ذکر کوي کافرو کوفر کا من الکتاب ولالمشرکین نو مشرک د کافر وای دا یاره و توای هو کافر بوته نو وای نو چې کافر وله نه بیا دا تقسیم نو چې شیږ پکې راغې دا انبیاء او تچری انبیاء او تچری وې دا کافر دی بیا زه نبي عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الانبياء مس انبیاء او تچری او قاولیاء او تچری وې دا کافر دی مانن سخم من آیه او ننسانا تی بخیر منها او مثلها دا لنزم سوال جواب چې دا راغې نه دا لفظ نه کله صحابه منکړې شو نو دای او ویل چوغورا د دې د سیال پازونه خلق من کوي او یادایه ترا زمونه کله یو خبره کله بل خبره کې ساريو خبرو کینو ما خامده غمن سوکړی منسوخ کړي ختمه کړي دی نامنګ داس نمنو لگا علماء کرام ذکر کړي فدی صاحب دی مان انسخ من ایتین او نن سیها لگا ابو منصوري ماتوريدي ارحم الله اوم دې ته اشاره کړي دا رنگې نور مفسرین نکرو هلمانی هغه وای چې مشرکین دغه وې دا محمد و رسول الله کله یو خبره کوي یو کله بل خبره کوي منګه چې کمنه د د ځانه جوړې من د رسالت نمنو حلا جواب راو لیکو مان من ایتن آ چې منسخ کو منګه د صدایتنا او نن سیاه سی سی پریږدو دلارا نورات لکو منګه راړو منګه په غورا سره د دینا او مثلیه کمس کم, کم په شان ده دی او نہ او مثلیه یا پشاند ده من دغه سره ااو نون سیها ک معنی کوم آسان طریق سره یا خدا چه نون د نسیان نره په معنی د ترکیا پریدو مونږ غیلاره یعنی مونږه نمن سوخ یعنی مؤخر کوو یا په معنی د پریدو مونږه یا په معنی د تاخير سره ده یعنی مؤخر کوو مونږه غیلاره ااو مثلیه ک ااو په دو معنی دی یا په معنا دا واو دی و مصلها یعنی پشاند دی او یعنی په اجر کې د دې اجر کې بالکل برابري یا او چې کوم دینو په دا کلمه دا او او مصلو حدا استطرادی ذکر شوی دا استطراد دی ته وای چې مقصود سره ذکر شي خو مقصود نه وي مایوز کرو مال مقصود ولا يكون مقصودا چه مقصود سره ذکر شي مقصود نوي <clears throat> الله اکبر او نسخه ستوي نو د نسخې غني ماني دی لغت کي ازاله توي لكن اسا خات الشمس عرب وي دارنګ پمانه د كتاباتم رازي ممانه د مکتوب مرزیو د قران کې مستعمل دی ا استلائی تعریب د نسخې ارفع الحكم بدلیل شرعی متأخرن متأخرن په یو حکم متأخر دلیل شرعی سره مخکنه حکم ختمول ارفع الحكم بدلیل شرعی متأخرن یا دمه مانه مفسرین کوي وال ختاب و دا لوالله ارتفیل حکې سابق په مکې حکم باندې دغې په خمولو باندې چې کم ختاب د لاله توکی نو دیتهنسخوائ یا استطلاقیې انتحاد تع ته مطلب دا چې الله یو حکم کو نو الله دا چې د به تر دغې وقته پورې وي او بیا تر هغې و نه پس په چې کمدی نوصبحبل حکم را للی ګم ځکه الله علیم ب مکانو مع ما پون نو نبی علیه صلات و سلام تا اللہ جوابو که چه دیتا ای او آیا چه که دا نسخ دا منگ یو آیات لرکو بل راو په غیب پا مثل رادو یا دا نه غر راړو په ثواب کې دغې غیب من غر رادو انتاسو ولی چه کم دنو خام خواب دی خفا که گئی او اعتراض کوی دا جواب او پینزه جوابات که او دا اقسام دغ بیا نو هغه مختصر به تدار ذکر کم یو دا د نسخ اقسام۔ رفع الحکم معا تلاوات چه حکمو موچت شی او تلاواتو موچت شی لکه احضاب او سور اطلاق دا اگدوگ دا دا غو سورتونو خوبیا منسوخ شو سا دارنگ رو رفع الحکم رفع اللفظ معا بقای الحکم اللفظ او چت شی خو حکم باقی وی لکه الشیخ و الشیخت و ازاز زنایا فرجیمو هما کلا چه وادکل, وادکل زنانا زنا اوکړه نو راجمې کوي دا آیات اوس لفظ اوچت شوې دي حکم اوسم باقی پاتې دي حکم باقی دي دارنګ دریم قسم د دا نسخ دارې چې حکم اوچات شي او لفظ باقی وي لکالات طول راغ ناکه هو ګورې دا پنځ د متاخرینو باندې دا سامنے چون کې متقدمینو مطلق تغیر تا وجوب نه استحباب تا یا استحباب نا وجوب تا کلا خبر لالن دا نسخا نو دا غی پنیز بانی پینزه سوا آیاتون بیا من شو خو اللہ ما سیوتی رحمه اللہ دنور و تاویلات اکڑا شل آیاتون تی پاتی شو شاول اللہ رحمه اللہ دا غی نور و تاویلات اکڑا پینزه تی پاتی شو او حسین علی نوور الله و مرقد دا غیم دا سه توجیح اکڑا چه آغی تطبیق راو باسو او هغه په محکه معنی باندې ته خوده ګوره دا مطلب نه دی چې ګینه څوک نسخمنینا نسخمنی او عمل بالاولاکای عمل بالاولاکای نسخمنی نه نس نه انکار او نسخه منسوب پی جندل غاڑی دا څه نه یې چې بسو سوهانه خبر او بس تلې دودري راځیت لروک شو او بیا راغو دودري کې شروع کی یا کم از کم چې تکامل سړی ته خو ناس تا کړی حکمت ده نسخه آغه امتحان مقصود دی پابندګان وباندي الله چې کم نه نو امتحان کوي پابندګان شې دې ځماتابیداری کوي او کنه کوي او ګوره 15 جوابات کوي مانن سخمن آیاتن آغه چې موږه منسوخ کاو د سایت نه یا پریګ دعا یا موخر کو وای لران راتل <سؤال> کومنګا په غوړان سره داغینا یا په شاندارې په ثواب کې علمتعلم اول جواب علمتعلم آیات نه پویږي چې ګور الله بهشک الله قادر په هر یو قدرت واله نه نو چې څنګه پاریو شی باندې قدرت واله نه نو پناشه خو منسوخ قادر دی اداننګ دويم جواب علمتعلم ان الله له ملک السماوات والارض که منسوخ کول کای کار صد الله اختیار دی Alam taalam ayatan ne poya che beskalataala ha zaad para baad shay da asman no dushman ke wa ma lakum min doonihi dram jawab na baistan sura para ma se wa aitraz mo koi gina muazab ba shaym da diyan ba musuk nai na baistan sura para ma se wa da lana suug 200 900 kim سالورم جوابو ام تريدو نا انت تسالو آیا تاسو ایراده کوي انت تسالو چې تاسو سوالو کوي د خپل پیغمبرنا کما سو الاله ک څنګه چې سوال کوي شو د موسی عليه السلامنا من قبلو مخ کی د دیننا څنګه چې د موسی عليه السلامنا سوال شوه نو تاسو داسې سوالونه کوي مانا پذل سوالو نا ما کوي لکه څنګه چې غوي کول گورا فموسی علیہ السلام بانده سنگ سوال شروع تاسو لوگ او گو رئی سور عارف ایک سو اٹھتیس سور عارف موسی علیہ السلام نے سوال کرو آواز کرکی اللہ را بلیزت وَجَاءَ وَاسَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ أَوْ پوره کلمنګا بنی إسرائيل را په دریا باندې پسرا لدی پيونکو باندې یو کو باندې یو کفونا چې عبادت د پاره ناسټو بوټانو چې دا غي د پاره وو قالو نو اې ديا موسی او موسا جوړ کا زمنګ د پاره إلهان یو خدای کما لههم علي الکه څنګه چې د خدایان ني موږ لانداس یو خدای جوړ کا کنا اغي عبادت د خدایانو کنه دوی موږ لانداس یو خدایان جوړ کا په بوټانو باندې چې دا غي موږ لانداس ان دا سوالې پای باندې په نبی عليه الصلاة والسلام سوال څنګه هو او غره سوره انبیا ذکر کړئ سوره انبیا آیات نمبر 50 غره تاسو لرو سوره انبیا آیات نمبر 50 بل قالوا اذغاس احلام من بل افتراو بل هو شاعر فلياتنا بیات کما ارسل الاولو نا منتد داسیو موجز راڑا لکا سنگا چی اپو خانی لیگلیشیو سفا سفا موجز راڑا کنا داسی سوالات بیہود سوالات یا دارنگی سوال په موسیٰ علیہ السلام آگا آگا سوال لکا دا بقر ای آگا چو کل یو سوال کل بل سوال سنگا بی یو سنگا بی او رنگ سنگا دے جوتی یو کارتی بی یو سنگا بی دا پزول سوالونا فذل سوال نما کوي دا س سوال نما کوي چې دا ولي منسوخ شو دا ولي دا کیږي حکمونه د الله و ميه تبدل الكفر او چا چې واغستو کوپر لرا غره کوپر لرا په مقابل د ایمان کې فقد ذل سوا سبيل پستا کی سره گمرا شو دي د نړۍ برابر نه ود کثیر من اهل الكتابه سجر دے پیر تے داد دخل دا کو باندې او داد دا زمانه د دا جاهلیت یو ظلم چاغی بد اخو چا خلک گمراشي او سوم مولیان دا خو خی الله و ډیر د مولیانو دا, دا خو چې تاسو گمرا کی ان کثیرا من الاحبار وروبان دا یا ګلو نا مولانا ثبیل باثی ډیر مولیان بدای چې گمرا دي کم حسنا چې په جوب کو بد باندې دوکشه ودان کثیرا خو ډیر د مولیانو نا من اهل الكتاب د کتابو مولیانو نا وأن خوي كثیر من آل الكتاب ډیر دانه کتابونه جمهور ها جمهور خو خلک گمراه کړي ده جمهوریت پسې ز لاو یا ردونا کوما دا چ واپس کتاب سلارا مم بعد ایمانکم پس دیمان تاسو نه کوفانا کوفر کونکي دو واجد حساد د دوی د نفسونو نه مم بعد ایمان تبینا پس ضاینه چې خز مزید قباحت اشاره ده و پس ضاینه چې خز ظاہر شहीर د حق حق وطنها ظایر شویده و بیایم دغا تمننا ده چه خلق گمراکی او دائی سوچ ده چه خلق سن او گمراکی یه څنګه نو کله ده چه ده لکه یهودو بدا سه چې چه اگه باوی گورا امبیا اولیا داداللہ نیاز اولی دی رازی نو اسم خلق داگوی او گورا دا امبیا و گستاخ راوتی دی پنچ پریانا علی سنت ندی دانی دانی دانی دا اگه یهودی کنه او ګور دانم او غیبوی انبیا اوری او انبیا او تچغي وای د یوم دکه چغي وای دا چغي يهودو مول دی یم او دا نور سوا جندا الله وجه خپل دا حسد ده دای چې دا ولی دی ته دومره خلک قران درسونه تناسته اومه لنه راځي او په دې راځو کې په بالکل کالو لګي کالو او بوګو دې انتهات او رسیدا ولی چې دا سپرله تازه شي کنه دا س مزیدار او دا خلک رازي د قران خزم قران زکه سړی دز دانکه دا د دا مدرسې کې لاس کاله تل کړي د غریز دانکه نو چې ترجمه کینو بیا ولا خزه چټولي مولای سیف دا ترجمه د غلطه وکړه نو د خل او د ما غلطه کړي واز نیم پوښي په خپد نه پوښي تا مدرسې کې چې کمنو وخت پاس کړه دوه <تصفح> از شونول مولول دي کړی دي دې ډاګای کې یو دوت نه یو د ورونه ولکان نیم ندیم تیان راځي وی نو رات کې خپل ځان لای او کامران پلار 플ار بوته وی وی ځای بچي ورشه یی راته او هغه کامرا کې بزان لای یو یو سويي کې بچي کمنو ځان لده سکول سره کار مارو کې نو ځای ورشه دی وی خانم اغه یت چې بطلل دغه سن او هغه کار چتا کو یو ورځ داسر اپلار او پسې تلل اچو درګه دی س کار مارک یو که اسه نو هغه د ارر د کوټې دروازه بنکړې وا او ورور بکینه استه دا بل باتا پخلی بانده دولکی آگه و د دومبه دومبه دومبه دومبه او آواز بپکوار که ورکشنو دا بل باتا گرده دو پشنو ورکشنو دا, دا درست دروز باو گرده دو با چه دا یو بستدشون دی بل ببیاداش شروع که دا بل بگرده دو چه دا پلاره تلده دی اراد دی سوری دا اراد دی کم دروازا که اوز دا سوریه ده گوری و تا تماشایلی ده غلغونتی را غل او تاپوست کئی او دا زامن دوارا ناستی تایو خوئی گینه کپلار مونده خبر دایو اتوای اوستاز تاپوست کئی سنگه جی زامن سخدی کار مارکیه لکانس کولا امتیان را روانده دا پلار دا سه غلو یاو وی دارات کوٹا که کل یو شنو یو کل بل شنو یو بل تا شنوی وی غریبان دای کل مدرسه مدرسه ته پاریغی شی دیا پت قران ولا نارځي نو چې دا راز شي چې وای خزم کوران زده کوي انا بیا غریبانو سره غم شي نو په ډیر ازو کې با د گمراهۍ مسئله شروع کی او ګوره <تصفيق> دا د امیشه داسي وی دا ډیر ازو کې حسد واخلي حسد من من نه درن پسته خو الله حکم کوي تا تا فاو فو وصفهو او با سید زما شیخ شیخ دا کابل ګرام شیخ القران مولانا محمد فیاص صاحب مدذ الول الی هغه به معنا کولا فافو و صفه و آداب ذکر کوي آداب خمسه فافو اول ادب او با سید د دا زړه نه ګوره بازه خلکو د آیات منسوخ دي بازه مفسرین وای مهو او چې محکم معنا وکي چې زارتیره سره چازیاته وکو نو اگر تغیر سموائے عدالت اللہ د پاره بدلاوه له دا ذاتی فافو وسفو کراځي یا چې کمی معنی زو کوم چې داسې معنا او کې ان شاء الله بیا ای اشكال ختميږي فافو واسفو او با سيد د زړه نه زړه نه او با سيد او مخ ته واړوي الا تنظرو اليهم ګوروي وتما حتا یاتی الله به امره تر دې پوری چراتلو کې الله تعالی په خپل حکم دې jihad باندې چا تر سوید تر jihad وکم نه نه کړې نو د دې زړونه وباسې ګورې وتا ما او بیا حکم د jihad راغې ان الله بشک الله تعالی على کل شیء قدیر پرې شی باندې قدرت ولده واقیم الصلاة درېم درېم او آداب او اقیم الصلاه او قائم کوي منځل را ګوره چې کله يهودو نه سواره دا د رباندې را پنشي او خلک درنه گمراه کوي نو آداب او ما تاسو ته چې زبام چې امور مسلمه نو دا امور مسلمه دي گورا عبادت بدنی او مالی اوکا چه کل مسئله سخت شده زکر یه مولیان و حسد داگور دست دا معمولی شده نی دیتر دل دیر گران کار ده اغای چه کم دنو کل یه پرافی گندا زکر اخپل بیزت ده دا اغای حیام بانده کارشده نه کراگیری که او هار سه اقرارونه تی واخله دسخطه تی واخله نوبل رز بیا مثال چکمند د پسکوري د بیان غنيخ کیږي نو به حیا شو تا به پری دین نه به دی کار ته پری دی او نو چکمند نو خپل س کار کولی شي نو چرای شي نو چتا نه پیدا کړی او نه نه و د پنجاب به او دا بے نفل پیدا کړی یا 바라ولی او هو او زبداو کم او زبداو کم تا س کړی دی وای استان خلک سملی دي تبا سو نو تعلی اللہ زکا نبی علیہ السلام و سلام چې چه کار رائیں با درائی لسولا او نبی علیہ السلام به منسکاو دارنگ دار دیر لو شانوالا دے اللہ ما ابو منصوری ما توری دے زکر کئی تاویلاتی علیہ سننکی و ای طول و انبیاؤن تا اللہ داستی چکم دے عمر بسولا کڑ دے لکا دا ابراہیم علیہ السلام بارک رب جاننی مقیم السولا تے و من زوریتی سورہ ابراہیم سلو ا دارنګي موسی عليه السلام او هارون ته وي انت باوا علي قومي کوما بمصر بو يو دا کې وراشي سورہ یونس کې دا چاقي موسلامون سکوي دې دعاړو تا ستัจږي دارنګي یساع عليه السلام کول الله رانه کل کوي او اسواني بالصلاة والزکات ما دم تو حيا دارنګي د دا الله نه بل عزت وعديه غسطید ابو خانومتنا انی ماکم لین اقمتم الصلاۃ و اتیموا الزکا لقد سوره مایدہ آیات مارا لو آیات نمبر 12 سمو ندا امور مسلا ذکر کئ اقیموا الصلاۃ قائم کی تاسو مونځنه عبادت بدنی و اتو الزکات صلرم ادب تاسو زکات لرا عبادت مالی د اللهو مشکلات بموسان شي وما تو قد دمو پځم اد وما تو قد دمو آ چې کو مخکې ک تاسو مخکې کړړ د تاسو دپه دپلو ننفسنو من خیرینڅ خیرنا مانا سر د ق الله دپو کې یا هرار ن ک عملو ک یا خیریت لهول نو ب تاسو له الله اللله صح ان اللله ه ب شلهطان ب معط بلوونه کوي تاسو بیر لدون کې الله چې تاسو څ کوی نو اللله لدون کې <متاز> <coughs> وا قالو لینه <لَي> د خوول جن <الْجَنَّا> نه اوس ګوره پهلی دهغ ذکر کولی د میانو چې دای خدا دا, دا, دا کے کے چون چون خو غیر تاسو ګمره کوي او اعتراضات تی د غ جوابونه دي نو الله اوس ګوره تا ته وئ چې داسې نه ده چې ګې تو په د اعتضات کې جوابونه کې اوزګې دای بغلی ناستی نه نه خاامخ بس چ چ به کوي خو ګوره الله وي خاپ نه شي د خاص پځایب عام ذکر کوي او د عام پځایب انده په خاصه کر کوي د دې دلیل دلیل دلیل نه دی د مبتدی او د مشرک دلیل دلیل نه دی صرف کابرین ویل دي دا وی دي هغه شوی دي دا ک نور ورسره شي نه صرف په دې معنی چې کم ده نو لګیا وایي او الله رب ل تا ته وایي چک لاکشا در کوي وقالو لیدخلل جننه او ویلو اغیی لین یا دخول الجنہ هرگز بداخل نشی جنت تای اللہ من کانا مگر آسوک چو یهودی او نسوارا یاو پی رنگے پی رنگے نسرانی عیسائی او بل بسوک نزی یا خدا لکه مفسرین بازی ذکر کری چھیا یهود او نسوارا دا دوالوی بولو کہ خو انتهائی مخالفتو لیکن پیغمبر تا دوڑ یوو او او مسلمانانو مقابله کی چې بیا نبیاب یو الا من کان هودو نو نو سوار یا به یودیان جی یا به نصران نصرایان جی او دا بزی تاسو بنځی یا دا معنا چ دوالو ځان ځان له کول الله اجماعي تور سره نقل کړل کې اشتراک صرف لفظ کړي هودوینا د دوالو ځکه چې رسټو براشي يهود بوي سايان په دې دن نه دي سايانو بوي يهود په دې دن باندې نه دي نو دا دا بیا بدا مطلب خو الله وي خاپه کېګه ما تلکا اماني هم دا غا شاد فاشاد ددې دي تلکا الا آمانی تلکا امانیو هم دغا دوزی ددائی دی تلکا امانیو هم دغا خواه شات دزلد ددائی دی دا اصید دگو سلی دی دا دی ایس حقیقت نیشتے بیگایو ملگیرو ٹیلی فونو که دیو مولیسے بارا که تپوس کلو و دا سی طریقه سر دعا کئی دا سی طریقه سر دعا کئی نمچا کیفیتو نی تپوسو نوکلو نمان تایمای ویوائی وطا او مای کمانی خب خب گ او د پسه مستقیل مونز نه لې پکار بيدتي پسه مونز نه کوي نو به هغه ټلیفونو کو حاملګري ویجي وې دا سمه امه لهې سپته وي نه هغه ما توي چې نا خبره دا سي دا چې اباده دوه چا غوې ما تستا واره ور کل چغه ده شي به هغه تواي چې دعا او مخه له عبادت دعا د عبادت ما ده خا دوا بواله نه کو دا مې شدا غسه دلیل ندنو پا پا دا لاسه دلیل زه دنه د مقیده دوا د افوس کومه د مطلق دوا دلال پېښ کې دا خو خبره نه ده دا مې شدا سی دا څه دلیل نه ده دواوګه په طریقه د پیغمبر دب مو دای دا دلیل الله وېد غسه قول ها تو برهانکم و یا ها تو را لتا سو دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری تاسو رېشتنی کرېشتنی یي نو دلیل را لای دې ځای باندې علامه ابو منصور ماتوریدی رحم الله ذکر کوي اغه وایي ثم في الآیه الدلیل بیا وایي په دې آیات کې دلیل دی دلیل الزم الدلیل علینا فی دلیل بنافی باندې دی دی هو لن يدخل الجنه الا من کان هودا او نسارا الله وتو هات وبرهانکم ان کنتم صادقین چې کوم سره نفي کوي یو سره وایي یارا دیکور کې سوک نشته دی دیکور کې سوک نشته دی اکرانه کلکړی دی نو ای دلیل فنافی باندې دی بیا دا غي جواب کړي دا قاعده علماء ذکر کوي اوس ګوره دا څه مطلب شو الدلیل علی المثبت لا او په دې آیات کې ملزم کړي چې نافی باندې دلیل دی نافی باندې څه مطلب شو اوس ګوره یو خبره دا علامه ابن تیمیہ رحم الله کتاب رودل المنطقیین کې اشاره کړی ده اصل کې الدلیل علالمثبت علی النافیه علامه ابن تیمیہ وې کتاب رودل المنطقیین کې پنافی باندې دلیل نه لري په مثبت ته خو بعضی بعضی زاینو کې فنافی باندې دلیل ده او هغه تفصيل بیا هغه الته کې کړی ده نو دا ارزه کې دام نه داو ارزه دا کې دام نه دا. قُلْ هَا تُو ان اِنْ كُنْ تُمْ او اے ای راول ای تاسو دلیل خپل کچری ای تاسو رشتی نی کتاسو رشتی نی ہے انو دلیل راڑی کا نام راڑی کا رشتی نی ہے دلیل پیش کئی شاول قرآن رحمه اللہ حسائی کے مناظراؤا حسائی کلی کے لگا شیخ دا پنشپیر ذکر کئی وی مناظراؤا او باہی کے عبد الرحمن ګاټي لوټي او دارانګې ورکل وک مې کلو شپنج پیر mula پړشي نو دیو په غشایانو په سپو بیا کو باندې ولې او پرېګ دی بینان پچی دلیل شروع شو شال قران رحم الله دلایل وي او بیا خپل وي روبناک حواز کوي ها تو برهانا کوم ان کنتم صادقین چې دای او وی موليانوی چې کوي بیا قرآن شروع کوي ک قرآن شروع کوي بیا را نه خلق اړي شابه یې لای فتوای کوي وی د یو یو چې کا فیر دی بل وی چې کا فیر دی خو شهل قرآن پروان خان پوه شو بیا غوې خپل شاګردان داغه تنو قرآن ته وی چې تاسو زې دی ریتا اوي دای موليان مخ کې دیریتا وسرال له شاګړي شیخ سره ته یې چې راځي دې راکه چې جوکتل مولیا نو شه ور قران رحم الله یې دایو بل ته خوشحاليږي او یو وای چې دا خو ماوي چې پټو کوي بل چې دا ماوي چې پټو کوي کار کارې خرابو شه ور قران رحم الله یې وی ذکرونوم زمایي خی زته کرامو کو او غیل نوکران له سټي ورکړه چې د دې د لګانو دلیل نو او واسه پټوي کولې وی وای په سټو باندې داله دې کاری دلیل چتره مبتدی سره دلیل دایي پلان کې کابيرين وېل دي پلان کې کابيرين وېل دي کابيرين وېل دي نو قران او سنت تاسو دروغ لګه د يهود او د شيطانانو کارو من اسلما قانونه والنا مळा بالا والنا طوای جنت تبنزی الله ویوالینا من اسلما چاچی ما چاچه تابدارک چاچه تابدار کو وج حو ځان خپل لیلہ د محسن او هده نیکو کار متابیدو سنتو متابیدو سنتو نو الله <سؤال> رب لی ذات وی فالاو <سؤال> اجروده پر اجر د دیان دربې پرب د پنیس دربده والا خوف علیهما اس خوف باندې په دی باندې نو بده جنشی د یو د چ موحد شو او بل دا چې هغه متتبد سنت شو شیخ د شافور او اوبام ذکر کول یاد ساتي دا ملفوظات که ما لای راغست دي د عمل د پاره دوه شرط دي عقیده د توحید او عمل د سنت الا بده عمل قبلی او دارنګې علامه ابن کثیرم ذکر کای ابن کثیر کہ وای فینا لِلعَمالِ المُتَقَبِّلِ شَرْطَینِ اَذَٰمَا يَکُونُ خَالِصًا لِلَّهِ وَحْدَهُ یَوَدَ اَچ خالص د الله دا پاره وی دویم دا یَکُونَ دو ثَوَابًا مُوَافِقًا لِلشَّرِیعَةِ دویم دا اَچ د شریعت موافق وی چې د پیغمبر د طریقې موافق وی دا انا چې د سانګې جوړ کړي او چې غَم او خادی د پیغمبر د طریقې مخاليف چې خادی وو نو اَخادی الله غَم کی او چې غَم د الله دا پیغمبر د طریقې خلافو کی نو غم در غم شي و باو به غضب علی غضب کرا شي بیا الله اکبر و قاتل یهودو بیا چې بله تسلی صبر وکړه لګ تا خو به یووي بی خو یو رز خپلو کیون خلی دا خپلو کی بیان ختی و دور دور دور یو ګروه د دورا دورا وټونه لګ دا دوا ګروپو به کې جوړ شو یا حقيقي ګروپ شو یا بل شو دا خپل کې بیا یو بل تور لاندې شي واقالت الیهودو ویل دي يهوديان نه لیس تننا سوارنه دي ویرانګيان اعلی دي اعلی شين دین باندې واقالت تننا سوارو ویل ویرانګيانو چې نو يهوديان اعلی شين په يسو دین باندې او کتاب حال الکتاب حالدارې چې لیدې د્વાळा کتاب او کتاب کې د دینه منشو چې په بل وداستن نقید نه کوي کذالک قال الذین دا رنگ مونا چې نه پوېږي یانې مشرکان ته مراد دې مدارک ذکر کړي پس الله تعالی په صلوو کې پمابند دای کې پر از د قیامت باندې په اس کېج دی پای کې اختلاف کاو کا الله وایي زو په کې فیصله وکم د قیامت پر <خ throat> او ګورې ها دا طول رسوند جاہلیتو لکه قالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا نو نصارا په دې ځای باندې الله ما علوسي آځه هرکې آځه هرکې په دې ځای باندې وايي اې دعاء کُلُّ فِرْقَةٍ أَنَّهَا هِيَ النَّاجِيَةُ هره ډلې دا ویلو لکه نن سبا چې یار وايي چا په سر وانځوکه هاریو وايي مونږ په حقایو نو هاریو یې مونږ په حقایو نه چې په په حقا باندې نو ها هاریو خو بدا وايي د د جاهلیت رسوم د زمانه د جاهلیت یو ظلم دا او سم خلک چې راي ناشتي په جماعتونو کې او ځا د لکانو د جنو جنکو تعويزونه کې هغه وي مونږ په هغه کې او علي سنتو د جماعت يو او هغه خلکو چې راي طولمر بدعادت او طولمر د خلکو وینه زويس کلي او چاته د الله کتاب نو خودل او نه خایز د الله کتابونو په خپل پله کوي هغه یو مې مونږه علي سنت يو دا رنګ غهريو سړېرا پاسي اړيو سړې پوزا تورې کوي زنګريما ها شیخ د شاپورو زلواره ما نو تا ته په اړيو واي خالا ما الوسي رحم الله ذکر کای چې پیغمبر پخپلہ جکم دی ماغه خود لري کنه چې حق لا رکم د چاره ما انا علیه واسحابي پیغمبر چې په کملار دی او صحابه چې په کملار دی صحابه د اعمال کله کړو کم صحابې پیغمبران قبرونو کې ژوند دي یا کم صاحب دا سره غلې دي چا اید چلایږي د زید پیغمبر قبر صاحب ته تيز تيز باندې سلا سلامونه کوي پیغمبر او دا کم يو صاحب راغله دي دار سحابه او اعمالو کم صاحب راغله دي چې دا ویل دي شرازی پجامه باندې د سنتو نفس دعاګانې کوي یا کم صحابي له اسقاتي کړيدي یا کم صحابې دا نور خرافات میلادونه مناو کړيدي یا کم صحابي چې کم ده نو خلق له دعوت ور کړيدي شرازی د مشران خفيق کولې د تبروک ته ودادي ودادي دا ټول خرافات دا غو بار یو وای قالوا لن يدخل الجنه الا من كان ودن نو نسوار دارنګ وکال تن نسوار ليست اليهود قالت اليهود ليست النسوار على شيء دا دا اغه زمانه د جایلې تراسمه چې و حق اغه ده چې مونږه کم حق وو نو هغه ده دا د زمانه د جا وکلو طایفتن ان انهم لم افترق لم افترق وكل طایفه لا تقبل من الحق الا ما قالت طائفتهم اغه بداوی چې مونږه با اغه شی منو چې کم زمون ډلو يهود به زین سورافس ندي نو سوراوي دای پس ندي دا د د جایلې تراسمه حق داله دا دایو صاله وای شنوای لګه پرون ماته د ملګری ټلیفونو کو ټلیفونو کو نویا غی مولای سېویچ هغه تا وای زو ته یاد ولما چې هغه تا وای چې څه خبره زکه نه منم چې زمږه کابرین داس نه کوي زمږه کابرین داس نه کوي دا خو د يهود ظلم او دا يهودونه سوارو کې د زمانه د جاہلیت رسوم هاک بدای چې کم سړی حق خبره وکړه زبې منم کاغه هر څوک دا غيومي دای پیسې او دین نه عبدالله ابن عباس فرمای والله لقد صدقو د دې ډول رښتیا ویلې نه دي نه يهودو الدين او نه د عيسایانو دین سه دين دي ومن ازلمو مم من منع مساجد الله اي ذکرا في حسمه واسع في خرابها و من ازلمو او سوگ ده دیرانت ظالم ممن دا چانا منا مساجد اللہ چه من اکڑو خلق خلقو لرا ده جماعتونو دا لانا ای از کورا دا چیات لجی پاگئی که نوم دا اللہ پا توحید بانده و کوشش کئی ده فی خرابیا پا خرابولو دا غی اولائکا اللہ اکبر دریمانی دی اولائکا دے کے بشارت دے و اخ... اخبار دے مومینین او تا مانا دا اولائکا ما کان لهم اللہ اید اولائکا ما کان لوم اید خلوها اللہ خائفین دا کافر و ندیش ندید داید پارا پا علم دا اللہ کے چی داخل شدی جو ما تنو تا اللہ خائفین مگر یریدون ستا... کی سنا مانا فتح با اللہ و ازتا سلا درکو ما <تصفح> اولا اولئک ما کان لهم دویمه توجیدې کافر او تزجر ده ما یم بغی لهم دا کافر نو مناسب د دې د پاره چې داخل شوی و دې د جمعت نن تا یریدون کی د الله نه ته چا کله خانی کې او جماعت ترازی او موحد د جماعت مننه کې هو یریګه تعالی د مناسب نو دارنګ دویمه دریمه ترجمه تعبیر د مسلمانانو اولا اولئک دا کافر ما خان لهم نو مناسب د دای د پارا ان يدخلوها چې داخل شاوې د دای د جماعتونه دا الا خائفین منکم مگر یریدون کې تاسو نه مطلب دا ځان کې دمر او قوت پیدا کا چې خپل روپ په کافر باندې او غرزو په مشرک او بدعتي باندې تا ځان داسه جوړ کړه لري چې بس غله ناس ته او دای راضی او روپ روب پیدا کا چې بل داسه حرکتونه کوي یا لهم فی الدنیا دایدا پانا په دنیا کې خيزون شرمندگی دا او په آخرت کې عذاب دی لوی آخرت کې ورللوې عذاب دی او من ازلم مما منع مساجد الله ګور دلته الله غټ ظالم هغه چاته وې چې غدو جمعهونه خلک منا کوي نور زاینو کې باراشي لکه 140 کې چې غټ ظالم هغه دی چې गवایې پټاکړه دارنګې نور زینو کې براشه غټ ظالم آغا ده چې دروغه پاله جوړ کړه دارنګې داسې نور مقاماتو کې نسبت غټ ظالم ببل چاہتا کې وګورا دکې انواو ته اشاره ده دسیا ده سمې تبذیل په اجناسو کې نه ده مستعمل شوی مانم انا کول خو خلق د ارزا نه کوي د بازار نه خلک من نه کوي د دوکان نه خوچي د جمعه نه دی موحد من کو او جمعه ته نه پرې دي نو دا ډېر زیات لوی ظلم نه دی دا دین نه لوی ظلم بن نشته دا رنګي دروغ او ارسوک جوړي دروغ ارسوک جوړي خوچه په الله دروغ جوړ نو دا ډېر زیات لوی ظالم نه دی دا رنګي گواہی په خو ارسوک کوي وچې د الله غوای څوک پټکی نو دا ډېر ظالم نبي ا انوا هو ته اشاره دا او قران کریم دا ذکر کړي داننګي دې زای کې دا خبرم چې دینه سم مراد دې چې دا الله نن پکې یادېږي نو دا مراد نه چې بس ذکر پکې کوټه کاټه کنا کا مراد ته دا چې د جمعه تونونه څوک منا کوي چې هغه پکې دا, دا الله د توحید بیان کوي الله اکبر دارنگی چې کم شے جماعت کے خلل پیدا کئی اغین ابام خلق منہ کئی لکا مفت شفیر اے ذکر کئی چې جماعت کے ذکر بالجہر پا زور ذکر کئی نو دے با دا جماعت منہ کئی ذکے چې دا فقہا دیتا حرام ذکے دا موسک خلل پیدا کئی نو دے با دا جماعت منہ کئی بیا ذکے دا خلک د جماعت منہ کول دی نا ناجایز دی وی دغه ذکر کړي او تامیر د جماعت نو تامیر د جماعت دا نه دی چې ته جماعت په اعمال او عبادت کا هغه زما معنی رایې کې بیان نو البته کې راغلو بزرګان دینو نو چې بیان شروعي ته پته ولګې دا چې دلته خو تقریر دی او سو پروګرام نه نو هغه هغه جماعت نه لاړل یرا دلتا زمم اعمالو کی کیميرا زی دلتا زمم اعمال کو سپتاو چوس پروستو د شرکياتو او د بدعاتو اپریښن کیګ نو سوې دلتا کی زمم اعمالو کی کیميرا کی کی زی نو ا جمعه ته بیا خو د لاړه او یره جماعت ابادل غواړی جماعت ابادل د نه دی لکه علامه ابن کثیر ذکر کړي لیس المراد من عمارتها زخرفتوها او اقامه صورتها فقط انما عمارتها بذکر الله فيها واقامه شرقه فيها ورفع عن د جمعه تعمیردان له لولې بلډینګونو جوړکا د جمعه تعمیردان له چې دالالتوحید په کې بیان کا او د پیغمبر سنت و اقامت الشرعی فیها د پیغمبر سنت په بیان کا او شرکیات او بدعات نه پاک کا مشرک به جمعه ته نه پرېږدي ځکه چې شرکیات په کې خورې انمل مشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بیا مسجد الحرام ته چې کم نه پرېږدي مشرک دا زائے. او نور جمعهونه په دې باندې ټول بلکې بعضی اولهمانخواي چې د قیاممتته پې هرر ځای کېڅوکو که کور دی او کدارګ جممات دی چې دا من کوي نوای دا پاغې کې داخل دی چې د زجر کې ظالم دی چې دا الله تو هیڅوک بیانی او د من کوي یو هغه مات دی چې هغه جوړ شوي دی د الله د دیین دپاره لکه مز د د نبوي جوړ او یو هغه جممات دی څغه جوړ شو دی دا الله د دین د مخالفت ده 파ره لکه سوره توبه ذکر کوي مسجد زرار دا دوه قسمه جماعتونه یو مسجد زرار ا الله وتا سوي مسجد زرار وي چې توحید او د سنت مقابله کې جوړ شو دی او بدعت پکې خوريږي دا مسجد زرار دی او مسجد نبوي هغه مسجد او چې د توحید او سنت د 파ره جوړ شو نو یو جماعت هغه دی چې دا الله د توحید او د پیغمبر د سنتو پر چار پکی کیږي او دا جمعهونه دی هات چې الله یو هغه چې هغه مسجد زرارده ومن ازلم مممن مم الله وې غټ ظالم نه ددن بل غټ ظالم بلشته نه چې دا څه کار کوي الله اوس ګوره جمعه نه دې منکې نو چې جمعه نه دې منکې نو دانا چھتا با مسئلہ پری دے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ خاص دا اللہ دا پار دیں مشرق و مغرب واق دا مشرق و دا مغرب دا ٹولی دنیا مشرق و مغرب غالباً ذکر کئی او نور ټوله دنیا پا کے داخل لگا فائنماتوالو پس کوم بلاتج ته زه مهاله وای پس هم ما پس داین طرف توجه الله ذات الله ده ان الله واسون علیم بشک الله تعالی پر اختیار او سن که عالم ذاته پر اختیار الله را الله به در باندې پر اختیار کا حاجاب ابن یوسف لوی ظالم شو او ډیر صحابه او ډیر تابعین وجلو سید ابن جبیر رضی سید <ساعد> ابن جبیر توی فات بالکل نه اريده هغه توی و استاپ پلار تعال سید نو میخره او ته هډیر بدبخت شقی و سید ابن جبیر توی سید ابن جبیر او توی و زما پلار زما پونو باندې راتانه خپوي دو حجاج ابن یوسف خا تا ما ته جواب کو حجاج ابن یوسف حکم کو وی حلال ویه او کبلت علماء کای چې کبلت علماء کو نو هغه داعی تو فول وجهک شطر المسجد الحرام وی علی نرخات تولا مخ کئی مشرق تا چه دایا نو دا آیات وی لیللہ المشرق والمغرب وی علی پڑھ مخی کئی چه پڑھ مخیز مکی تیمخ که اگوی منها خلق ناکم وفیها نعیدو کم ومنها نخرجو کم تارا تنخرا او بیائی چه کم نے وی علی زر علالوی دے خواریو بارا کی آیات وی وی علال کئی او چه کلے کو کن و انتہائی زیادت وینات لارا حکیمان راغ خپل دنه خو ډیرا وی تاج نور سو کلالول هغه تانه به ویره نوینه او پکې ختمه شو وی د دې وینې جوش کړه د زکه ټوله وینه ته وبیدا هغه تانه ویره او خوف په نظر راغلي نارنګي لوی لوی علماء راغست دي او بادشاهانو لکه علامه زیاتو حتیت زیاتو راوستله بادشاه او نیولې دی او هغه چې کم دی بربن کړه دې او کپلې تلر کړي دي صرف دیوان دې چاغه ماصله بیانوله او د بعد شادو ظلمونو خلاب به کو نه نا... قانون او نه لونه هغه ته ټوټه کړه هغه ول په جسم باندې او, او بیا راخ کو او هغه نه لونه به چې الټه کېدل نو هغه به د ځان سره وخه لړوله اغن قانون وبان سنوم هغه به د ځان سره وخه لړوله او به چې کم ده ولته به او داغه حالت کې هغه مرشوه دا رنګ لولولو سره د ظلمونو شوی دي لکه انص ابن مالک اغه په غیب ان سر کړه او مخه تور کړه دارنګې امام احمد ابن حنبل اغلب کوړي ورکولې لوی لوی علماو سره دا ظلمونه شوې دي مسله به بیانې کار سره سره کنن سبا چې ظلم شروع ده علما ټول لوی لوی علما جلاوتن شو او لوی لوی علما ملکونه پرې خدل او اغا چې کوم دي د ظالمانو د مشرف دي د لاسه الاده دام مشرفو دا ټول ظلمونه د شروع کړي اوس خوایلر شو او دا چې اوس کوم دي صرف مشرف نه هر سیاسي الله د دې فلیتونه د مل پاکي فاينما توالو پس کوم پلان چې محل تاسو دای تر تاسو ذات الله الله تعالی بهشکه الله تعالی پر اختیار واستونکې پوازات وقالو لیدخول الجنت الا من كان وقالو اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا ويل دي دي ظالمانو ويلو دي ظالمانو چني ولده الله تعالی نائب الله تعالی نائب نی ولده یو ګره اتخاذ الولد دی او یو دي توليد الولد اتخاذ الولد چب زوی نی خو دره زوی یعنی خپل نائب وګرزه د اتخذ الله ولده لکه د تاید سوره یوسف 21 کې براشي او نتخذوه ولدا دارنگ سور بن اسرائیل ایک سو گیارہ کے براشی سور قصص نحم کے براشی عنقبوت اکتالیس د مقاماتو کے براشی جدیوہ جناح حسین علی نا وراللہ ہمار قدو معنا کوي والادن اے نائبا متصرفا فی الامور ہے اللہ نائبان نی ولی دی او دادا غی بل اعتراض ہو دادا غی اغشپگم اعتراض پنبی علیہ السلام ماندے وطوائے منستار سالت زکن منو چته دا نوای چې الله نائبان شته دی الان کې دا الله نائبان شته دا نه زول لکه د يهود چې کم نظریاتو الله پیغمبران درات کوي او جوابونه کوي وقالو اتخذ الله ويل پنځه جوابونه کوي وقالو اتخذ الله ويل دې ظالمانو چې نيولې دي الله تعالی جوړ کړی دی الله تعالی نائبانو سبحانا توبه توبه شیخ د حساب په اندې شیخ بده کولا توبه توبه پاک دی الله تعالی اول جواب پاک دی الله تعالی نه بانو نا ما فیس سماواتی والارض دويم جواب بلکې خاص د الله تعالی د پارا هغه اصلي اختیار د هغه جسمانو زمکه کیدی هغه نه ابتس موحتاج ده هر صداغه پخپل واک کیدی ټوله دنیا هغه نه دی موحتاج ده کل الله قانتون ټول پټولا دی الله تعالی ته دی عاجز دا دریم جواب وو ټول الله تعالی دی یا فوعن یا کرهن فاجز ټول دی الله تعالی ته نو الله تعالی جز دی هغه دی دی نائب, نائب والی څه ضرورت یو سماوات او الارض ناشنا پیدا کون ک بے پیدا کون ک دزمه کې نبه نقش پیدا کون ک داس مانونو او دزمه کې داس لورم جواب وزمک او آسمان اس نقشانو الله غ پیدا کړو نو الله شي کوم دی نایبان ته بیا ضرورت راغی و اذا قضا امره سپنزم جواب ہار کلا چے را دو کی دا قضوہ گھنی مانی رازی دلت اپا مانا دے را دے دے ہار کلا چے تعالی دیوکار فینما پس بشک خبر داده یقول و الا هو غی تا کون موجود شاپ یکون نو موجود شی چه څنګه الله وای موجود شان او بس هغه موجود شی نو چه الله داس بادشاہ ده چه کون سارا شی پیکن وی نو بیا د اغه نائب د نائب ته ضرورت څه ده الله ایسوک نائبان نه دی ګرځول نه د الله نائبین شته دا پنځه جواب الله وکلو بدیع السماوات والارض الله اکبر بیدت تا بیدت زکوئی چه اغام لکا اللہ ما ابو منصور ما توری دی تاویلات آل سننہ کے ذکر کئی اغام یو بینقشی شیوی وی بدی او مبدی او دا دادوال ټول په یو مانا دی او بیدتی صاحب الحوات وی بیدتی زکوئی چه اغام یو داغر آغستی وی یو بینقشی شیوی چه صحابو نیکڑی تارنگی اللہ ما مدارک اللہ ما نصفی تفسیر مدارک کی ذکر کئی آغا وی چھے کل من فعلا ما لم يزبق الیه يزبق الیه یقال له اب داتا تابیدتو کچھ او کار راو باسی وَلِزَا قِيلَ لِمَنْ خَالَ فَالسُنَّةَ وَالْجَمَاعَ مُبْتَدِعُن چھے دمو اہل سنت والجماعت مخالفین ویدتا بیدتی وی اوزگو رہا لانا هو یاتی فی دین الاسلام ما لم یسبق الیه الصحابه و التابعون زکا علی سنت چاته وی و از کداغه شی کړه چې صحابه و تابعین نه دی کړی علی سنت دې تنوی چې د سوار کالو بعد نظریه ایجاد کاوه غیری پکې خپل خرافات وې تبه ییغه تعالی سنت نظریه وای زکا امام دا ابن کثیر ذکر کړي اهل سنت سوق دي وي اما اهل سنت والجما فيقولون في كل قولن وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه كم يو فعل او قول چې د صحابه نه ثابت نه سنت والجما دوی چې دا بدعت ده صحابه نه نه صحابونه او صداوهه صحابه ټول ده صحابه و اجماده پده بانده من کان من کم یابود محمدا فإن محمدا تا آتا تاسو که چا ده محمد الرسول اللہ بندگی کوله بس محمد الرسول اللہ وفاد شو او چې وفاد شو روح لار آلاء اللین تا احادیث پده بانده تواتور سر راغلی او چې کل روح آلاء اللین تا لار نو اهل سنت والجماعت اتفاقی نزریه دا لکن علامه علوسی شکری رحم الله اغه ذکر کوي چې کومه رساله په حیاتل دا باندې لیکل دا په سمای اموات باندې چې سمای اموات نشته دي اغه هغه کې ذکر کوي چې روح وای دیتا تا چې کله جسد کی وینو جسد ژوند او چې کله جسد کی نوینو بیا جسد مړوي او ده اتفاقی په دا دا کوم دی علامه محی الدین باو الدین محمد ابن باودین عمران کلکړه صحابه وو چې باس پیغمبر وفات شو وفات دیته وایي چې روح د جسد نه جدا شي سنت والجماعت اتفاقی تعریف دی دا رنګه د اهل سنت والجماعت اتفاقی تعریف دادې اغې دا وایي چې کله الموت نهايه الحياه دنیا لا يمكن ان يستعيدها الانسان بما كانت او شبيه بما كانت مرگ د حياتي دنیاوی انتها دا د دینه پس نه حياتي دنیاوی اصلیږي نه د حياتي دنیاوی مثال اصلیږي او هغه وای په دې باندې دال سنت والجماعت اتفاق ده لک الیلۃ الاولی ملایال القبر دا تعریف ذکر کیدو مرگ او حقیقت دارنګ دغه دا د روح چې روح نو په دې اللامه شکری الوسی ذکر کوي ولذی دل علیہ الكتاب والسنه واجماع الامه دا الفاظ راړي چې اجماع د امت ته پدې باندي چې کل روح د جسد نه او ذی عالم ارواح طلع نو جسم بیا مړوي او دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی مسلک ته صحابه پیغمبر وفات شو او د اهل سنت والجماعت دا تعریف دی چې روح جسد کی ویني ژوندے او چې جسد نه لاړ شي بیا او د موت هم دا, دا شو او قال الاهل سنت والجماعه وای چمړ جن دا صحابهو کی دا نظریه چتو دا د خرافات د زانه جوړکړی دي او دا د صحابهو د اجماع او د قران اجماع او د ټولو خلافت دا رنگ دا کم بدعات چه پنن د ملک کیږي کی دا چتو صحابه کرامو کی دا صحابه کرامو نه کر دیکړي دا د زانه دي ټول بدعات او یاد ساتي بدعت پس ګره مونږ نه کیږي ها کی بس آسان خبره بدعتي پس مون نس نكيږي زګه د بدعتي خپل یو عبادت د الله په دربار کې نه قبلېږي حديث کرازي چې د بدعتي عبادتو نه الله نه قبلې اورني چې کم د الله فرائض قبلی بس خبره ختمه لا وا اذا قزا امرا فان ما يقول لو كن فيكون وقال الذين بدعت بیا غاڼه سام دي غن با سن دي پاره کوي ها وقال الذين وَم اعتراض او دغه جواب و وم اعتراض داو په نبی علی السلام چې الله دې من سره په خپل باندي خبرې او کې نو الابه منګه چې کم ده دا خبره استا منو استا خبره به من علم منو داغه جواب یو الزامي جواب ا داسې الله هر کو سډب سره خبره نه کوي شیخ د ویسابه دا ذکر کول الله هر کو سډب سره خبره نه کوي او تفصیلی جواب داد دای په شانته پوښانو خلکو ویلو لکه مخ کې تیر شو کنه چې لولا دا حتا نرل الله جهرتنا دا غیوم دی یوم دی دغه جواب الله کوي چوا کتاعو د پیغمبر د رسالت نه په کار کوئی نه د اعتراض دامه بي زايده وقال الذینا ویلو ان کسانو لا یعلمونا چې نه پوهدل پیسې او شی او او جال و تزکووی چه علم د توحید او دو نبواتی نو لگا ابو سعود ذکر کئی لولا یو کلمون اللہ چه والی خبری نکی منگسر اللہ تعالی آو تا تینا آیا یا دی راشی منگتا یا و نخوا یا نخوا یو دلیل دی منگتا راشی منگلس و موجزات راڑا کنا موجزہ دی راشی او دا مطالبه گنو زائنو کې بیا کڑیوا الله ذکر کئی زائب زائب شکم ده دا مطالبه کو علیو گنو مقاماتو که اللہ ذکر کئی اللہ الزامی جواب کوي کزا لیکا امدارنگی قال اللہ زینا ویلو آنکسانو من قبلیم چی مخیو ددئینا مصلا قولیم د ددئی لکا بقرہ کتیر شو پچپنکے دا مخیم دا غصی ویلو چی منگا بے منگه سر بخبری ولی نکی یا منگه سر... اللہ وینو ولی ن نا... اللہ هر کسڈب سر خبری نکی تشاہ بہت قلوبم مشابه شویدی زلونا دی, دی په کوفر او پا انکار که کفر او انکار که اتواسو بی بلهم قوم انتواغون قد بیان ال آیات دی موجز وی منگه موجزی را لگلی تاکی ایک سر بیان کلی منگ آیا تو نا دا پار دا اقوم چیغا یقین لری اینا ارسلنا کا صداقت دا پیانبر فاکو وا وا ست ثابت دې دي کار سورې ترا ذات کې د اعتراضاتې بي زايده ان ارسلناكا بيشکم گلي گلي تلر بالحق بالحق اي له اظهار الحق دوي معنا بالحق اي بالقرانه دوي معنا اي بالاسلامه بشيرا زيرور كونکه ونکه زيرور كونکه ونکه زيره ور كونکه والا تسالو دري ماني ديخه تپوس پا او نکڑی شی پا بارا دا جان نمیانو کی مانا اڈو تپوس پا او نکڑی شی یاد درین دویمه مانا لا تسالو عن اصحاب الجحیم پی حق عبائم دا مجرمانو نا بداغی دا پلارانو پا بارا کتا پوس او نکڑی شی چستاسو پلارانو سا اعمال کرو دیسارا بدخپل عمل اصحاب کتاب کی گی یاد درین مجرمه سیغا دا مخاطب شی لا تسالو عن اصحاب الجحیم تا نه بده جهنميان مبارکي تپوس نكېږي خا پیغمبر تعالی وایي د جهنميان مبارکي بدن تپوس نكې دا نه چې امریکا کې يهودي مرشو نه زمانه به الله تعالی تپوس کوي ایسه به تپوس کوي مليګي دراله به ایمان کړه بس تا کاردار چتو دا وکه مسله بیان کړه دی وای نه نه نه مونږ چې کم ده نو مونږ نه به تعالی تپوس کوي ولن ترضى كان ابي کوي وان ولن ترضى ان او هرگیز به خوشاله نشيستانه يهوديان ولن نسواران پرانيان عيسيان حتا تتبي <تصفيق> املاته تردي پوري چي تتبي داريو کې د ملت د داي چه داي ملت په د دې پس روان شروان نو الا بتانه خوشاليږي او یاد ساتي يهود چې دا چانه خوشاله شوي دغه دغه په طریقه روان شوی د اصل نه خوشاليږي دا تو سوره کار وکړه په دای باندې او سوره په کای خود سپوسره ولې من سالونه ورکې او اخبار ورکړ پسې تصویران شایې کی چې دا زمنګ سپيدي او یو پینی وبل بپرانی دا رنګ که بیان ورکې په دای باندې شیمنګل تبلیغیان نزدکه خوشاله یو تبلیغیانو په مسلمانانو کې ښه خلک علاکه بوشته بیا یاد پر کی نو دا زکه چې اریت اغ... خوشاله شي به دا اصل نوې چې دا غې د دین تابعداریو کې لاندن خوشاله کی قل انه هدلا هو یات به شکه هدایت د الله تعالی هو ال هد خاص کامل هدایت ته چې قران دی قران هغه کامل هدایت ته يهودو په سر روان نشي دیوજના الله اکبر فدیز آئی که نبی علیہ السلام تابو تا ما توری دیو آئی اکبر رسوله ان لیسا, ل... ان لیسا فی وسعی کا ارزاو هاولای الاختلافهم فی الدعاوا فی الملل ستاب واسک دانشتی تی دی خوشحالا که دی تنش خوشحالا علی زکتا دا سارے داقی بی اختلاف تی دی وکل کل چٹ رو لگی یارا مالی دی چٹ جواب رانکزی مطمئن نکلونو قرآن میں دیتا ذکر کرو احادیث میں ذکر کرو نڅه او ستن نم مطمئن کیږي کافر شوی نو زکه کافر غونږم مطمئن کوله بیا نو والا ان او کچر اتاه بيداری وکړه او عام د فایشاتو د دی ګوره د دی ملت د فایشاتو می بعد دا جا کا چراغ له تا تا من ال علمنا مالک من الله نبي استاد پارا من الله د الله مقابله کې سوک دوست والا نسیر نسوک امدادی بیا بده دوست او سوک نه الذین اتیناهم الکتاب پرېګ دا دا کا دیاں دی خو چې کم خ خلک دی په کې هغه به ایمان راړي الذین اتیناهم الکتاب ان که سان څور کړي مونږه ایله کتاب یتلونه ولیدل را حق تلاوته مناسب لستل ده دې مناسب لستل ده معنی چې عمل په ایم کې اوزان پم پوا کوي یا ور پسې کیګ دی پسې په حق ور ور دو سر ور سره چې دا حق چې څنګه ور پسې کېږي هغه پسې په حق ور پسې ور پسې کې دو سره لقد اکرما د ابن عباس نه دا معنی چې حق ور پسې کېدل څنګه دینو د یغې پسې دا سی کېږي او هغه دا چې عمل پیو کې ایمان پیراړي اولائک دا کسان یو منون به ایمان راړي په دی باندې و مَی یغفور به اور چا څوک دې چوکفر وک فاولائک دا کسان همل خاسر اند د تاوانیاں دا تاوانیاں دی چې چا په دی باندې کفر وک مانا حق لستلو نکړه حق لستل څنګه دي نو خدا چې هغه ایمان راړي ځان په فوکه عمل پیوکی یا بازې مان راو کې چې صحیح الفاظ مخارجو نا هغه یو یو حرف ادا کوي خدا چ سره به کوم نه بناवटी کاریاں و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیر زمانے کاریاں نہ خلق کیرو لیدی حدیث کرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای علی امتی زمانن زما پومت باندې به با یو زمانه راشی پغی کہ کاریاں زیاد شو فقها به پغی کہ کم شي او علم به کم ده واغست شي او قتل او غارت به زیاد شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیاوی ودا کاریاں برا پاسی او دیب کافروم وی دا قاری او منافق بوم وی مشرک بوم دا قاری او دیب د موحدین سره جګړه کوي دا, دا اوس دی کنا هم مشرکوم وی کافروم کفریات کوي منافقوم او مومن سره چې کم نو جګړه کوي بیا وای سمیاتی بعد ذالک زمانن یجادل المنافقو الکافر والمشرک بالله المؤمن ابي مسلمه یقول اب موحدین سره جګړه کوي دارنګې نبی عليه السلام په اخیرا زمانہ کې بداله سره ډیشټر درکار یا نوروزی چا چې داسه زمانہ موندا نو دا غین نه چې کم د فنا غاړي دا ډېر پلید خلق د نبی عليه صلوات و سلام فرمایوهم الانتنون دا ډېر پلید مخلوق وي دارنګ حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يكون في اخر الزمان عباد جهال وقراء فاسقا اخر زمانہ کې وا جاهلان عابدان پیدا شي بس یو سور ازل برو کېږي او بیا برازیل بزرگ بيزان نه جوړکړي د وای انتظار باکې چې د وای په انتظار باندې او قاریان فاسقان قاریبې ګیرا به ګوري قاریبې ټيوي به ګوري قاریبې فلمونه قاری بای مشرک بایی قاری بای لوی در قارون اولاد ده دانن زبا چه کم راوتی دی حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ داسی او فتنہ برا چې چه کې که با ما شمان لوی شی او لوی با پا کی بوداگان شیمانا دیر او گدباوی او پتای خلکو بانده با داسی او خلک راشی چه هغې کې ب د ځه کی او کله چې هغه طریکې بدل ش نو چې ګوره طرقې ب لکله دا به کم و دا ساح بهاپوس صحابی جواب ولجواب ور کوي ويدا باغه ټيمي اذاك کصورت قرائكم وکصورت عمرائكم وقلت امنائكم ولتمست الدنيا بعمل الاخرہ چې کله کاريان ډیر شي او دارنګ بادشاهان ډیر شي او دنیا د اخرت په عمل باندې دنیا غټل شروع شي داغه حدیث کرازي نبی علی السلام فرمای یو نبی علی السلام فرمای اکثر